Адже тітка моя Анна стала жуною французького короля Генріха. Не імператора, тільки короля. Євпраксія полоснула його своїм сіросталевим поглядом. З неприхованою погордою до його нікчемної пихатості говорила далі. Говорила своє. Не знати було, до чого веде. І отже, як мав ставитися до її слів імператор? «Моя тітка Анна...» В час церемонії коронаційної присягалася на Євангелії, вивезеному з Києва, писаному по-руськи. Він хотів не без єхидства докинути, що його жона цю нагоду втратила безповоротно, але іопракція не допустила його до мови владним порухом руки, ніби вгадуючи його слова, сумовито сказала Мене привезено в цю землю дитиною». І ніхто не підказав наслідувати тітку Анну. Мала б я це зробити ще перед тим Генріхом, Маргарафом, не зробила. Сповідник мій, отець Северіан, згодом карався вельми, бо то була його провина, і я простила йому. Але гіркота в серці моєму залишилася. «Я вас не можу зрозуміти», – нарешті здався імператор. Хотіла нагадати вам, що я донька великого князя київського. Народ мій має свою віру, отож повинна користуватися послугами духовника цієї віри, а не вашої. Можете відсилати руських людей, але священика. «Нікого!» – закричав Генріх. «Усіх руських назад, усіх додому. Цей бородатий найшкідливіший!» «Я змушу вас до послуху! Я ваш муж, імператор!» «Ви чули мої слова, імператоре?» Спокійно поглянула і праксія на нього. «Я боротимуся за своє право!» Літопис лицемірства У Страсбурзі зненацька повалився дім, у якому король творив народовий суд. Ніхто при цьому не зазнав шкоди, Окрім священика, який недозволеним чином жив разом із жоною одного відлученого. Внаслідок того, бувши найбільш винним з усіх присутніх, він і поплатився життям йому переламано всі кістки. Яке приємне описування справ благочестивих, як підіймають вони наш дух, як радують вони нас, коли ми сприймаємо їх і слухом нашим, і зором, і все ж через жорстокість свого серця, ми, нещасні, застаємося при своїх лінощах. Із хроніки тітмера Мерзебурського, 1018 рік. Божевілля! Усе зоднаковіло. Не могла второпати чи то Майнц, чи Вормс, чи шпеєр. Над усіма городами повисла густа стіна осіннього дощу. Життя її теж стало затьмареним у осіннє небо. Лишалася сама, відірвана від неї всіх, окрім журини. Тепер жила тільки згадуваннями, мандрувала в рідну землю все частіше і частіше своєю змученою уявою. А тут нічого не бачила, не могла збагнути, де вона і навіщо. Там, удома, радіють пришесті дощів, А тут дощі спадають прокляттям. Там ніжність ніколи не знає каламутних вод, А тут усе спливає глиною, брудом, Глузливими водами втоми. Нестерпними стали ночі, Коли зненацька прокидалася, Жахом згадувала все, що з неї сталося, Бігала по темній, Безмежно просторій імператорській ложниці плакала імператриця, сягнула найвище за всіх, і самотніша за всіх. Ось спала, як той яків, ще поклав у голови камінь і приснилася йому драбина, поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. Символу явлень про світ, сходжені знизу вгору розділення на висоту і пониження, хто піднявся, той уже не повинен опускатися, бруд унизу, на горі світло, чистота, благородство. А вона, що вище піднімалася, то в більший бруд попадала, жила серед самотності, пересудів, вкрадливих поглядів, тихих шепотів, брудних натяків, без сила будь-що зробити, Будь чим зарадити? Для усіх людей любов — це виболення, радість, найвищі захвати. Для неї ж оберталася прокляттям. Люди, які любили її, приносили їй завжди страждання. Батько, мати, брат, навіть журина, хоч яка добра. Вона поселила у ній знання про чебиряйчиків, яких не дано нікому і ніколи бачити. Мабуть, існує воля злих сил — Звідки вона? І чи над кожним? І чому? І чи є рятунок? Чи є сподівання вибавлення? Чи можна уникнути, усунутися, сховатися, дати перепочинок змученій жертві? Волі злих сил нависає, мов загроза, над усіма і завжди, але скупчується лише недокремими, звуть їх нещасними. Колись вона вважала, що досить поїхати далеко, і тоді втече ж от злої сили і від власного нещастя, що далі їхала, то більше заплутувалася всі ті нещастя. Воля злих сил. Чому скупчилася на ній? Відплата за вроду? За походження високе чи за низьке? З відомщення за матір, яка знехтувала своїм родом і переповнилася князівською пихою? А це не минає безкарно ні для кого. Над нею тяжила зла воля від самих народин. Тепер переконалася в тому,